Hola! Avui farem un viatge per la cultura i les tradicions del poble valencià Festes, música, d'astronomia i costums que donen identitat al nostre territori Parlarem de falles, magdalena, fogueres, moros i cristians, de la dolçaina i el tabal i de plats tan nostres com la paella o la horxata amb fartons Tot això forma part d'un patrimoni viu que compartim en família, al barri i al poble Comencem per les falles A mitjan març, barris i comissions planten monuments satírics de cartó i fusta que la nit de la crema es converteixen en foc i llum Durant els dies grans sentim les mascletaes, l'olor de pólvora ompli els carrers i les ofrenes de flors dibuixen una imatge preciosa a la plaça. És una festa de carrer, de veïnat i d'arte efímer que combina tradició i creativitat. A Castelló, la Magdalena celebra l'origen de la ciutat amb una setmana d'actes populars, cercaviles, concerts, castells de focs i la romeria de les Cañes, que uneix devoció i, Germanor. I si baixem a Alacant, les fogueres de Sant Joan enceten l'estiu amb la planta de ninots, la música a les barraques i la cremà la nit del 24 de juny, símbol de renovació i festa. En moltes comarques, els moros i cristians omplin els carrers d'entrades espectaculars, tratges, música festera i pólvora. I no podem oblidar la muixeranga, amb torres humanes i figures que combinen música i moviment, una expressió col·lectiva que transmet valors de coordinació, confiança i comunitat. La música popular batega amb dolçaina i tabal, acompanyant danses i processons. I la gastronomia, Parla per nosaltres. Arrossos de tota mena, paella, al forn, a banda, dolços festius i l'orxata ben fresca. La llengua valenciana és el fil que cus totes aquestes celebracions. La fem servir per a saludar, cantar, anunciar actes i contar històries. És el vehicle de transmissió entre generacions. Per a practicar, pensa en la teua festa preferida i completa. La meua festa és... perquè... el que més m'agrada és... quan la celebrem fem... I ara, repeteix amb mi tres frases clau. La cultura valenciana és participació i memòria col·lectiva. Les festes uneixen la gent i donen vida als barris. La llengua és el cor de les nostres tradicions. Això és tot per avui. Gràcies per escoltar i ens veiem a la festa.